מטרללת. ואיך אצלכם? מה נשמע? טוב. איך האישה? שע, שע, שע. מטרללת. בלי עין הרע. מטרטרת. נונסטופ. מברברת. ברוך השם, ברבור, אקסקלוסיב ספציאל לאיש הכבור. זה לא מראה, זה לא מטע. זו שירה, הטיבור, לאיש הכבור. אני חוזר מן המשרד, אני עליז, אני נחמד, אני יפה כמו רבע עוב, לובש חיוב מחוף אל חוף, וזה הסוף. אפשר לדעת מותק מה השמחה. איזה שמחה. אז מה אתה שר? מי שר? אז מה כל כך מצחיק? מי צוחק? אז איפה הסתובבת לי כל היום? הלו, הלו, מה זה הסתובבתי? מי מסתובב? אני בן אדם עובד. עובד. אבל אם... אני חוזר מהמשרד, אני עליז, אני נחמד, אני יפה, כמו קערה, מדביק חיוב, לכפרה, ובקצרה, בן אדם מת, לא נראה יותר רע! טוב תגיד לי מודי. מה? אתה בא מלוויה? איזה לוויה? אתה לא יכולת לי להפחיד את הילדים. מה עשיתי? מה אתה חושב שאתה יותר מתוק, שאתה יותר חמוץ? מי חמוץ? חייב קצת. תשמח קצת. תשמח קצת. תשמח בסדר. זה לא מרה, זה לא מתק, זה שום צבא. זו שירה, אברבור, לאיש הקבור. קחו למשל את אשתי. נו. תשאו אותה ממני. לא. אני יושב לאכול. ישבת. ישבת. אוכל. אכלת. ככה. אין, אין דבר. זאת אומרת, גם בולע. סחטן. קצת מפה, קצת משם. שיהיה לבריאות. שש צלעות. הולך. עם כבה. מה? אולי טחול. וזה, וזה הכל. סלט. אה. אורף. הלו. הלו. לזירוז העיכול? הבן אדם לפעמים הוא רעה? הלו, הלו, לא ראית אוכל בחיים שלך? תאכל אם תסגור, השכנים שומעים. עזוב את הפודינג, תשאיר לילדים. הנחת לחם שמן מנופח מגוחך, עם הדיאטה. אבל אם לא יצא לי לגמור את האור, so what? תרן עם סולד לא בא לי, לא בא לו. ברוך הבא רוצה סיגר כל הכבוד רוצה לקרות חדשות הספורט והסיגר בתוך התור וזה הסוף פואלקה שנה טובה אתה חולה? לא האוכל שלי שרוד לא אימא שלך מרשלת יותר אה אכלת כבש בתנורים חמוצים אצל גמליאל כן למה לך בית? למה לך אישה? למה לך ילדים? אתה עם שולה, עם אדם, עם חדרה, עם ניצר, עם עזרה, עם ג'ורג' וושינגטון. זה לא ברק, זה לא מטר, זה שורצתה, זו שירה, אברבור, לאיש הקבור. טוב הנני, תעלה ותבוא ותוציא מהלב. קרה משהו, השעון לא צלצל. חבל, חבל. מה לעשות, קמתי מאוחר. מוטב מאוחר מאשר אף פעם. אלא מה? מה? לא מתגלע. וואי. מתרחץ בקיצור. וואי. זורק לאישה נשיקה מזורזת. בצורה נימוסית? בצורה נימוסית, מוסית, בצורה מוסית, אבל מהר. וואי, וזה וואי. אסוף. <laughs> מה קרה? <laughs> מה עשיתי? איך, איך אתה לבוש? למה? איך, איך אתה נראה? לא טוב. איפה אתה, אתה חי? <laughs> מה יגידו במכולת? אתה נראה כמו הדודה שלך, כמו לפני החתולה, כשמצאתי אותך בגשם עם גריפה. אם יוצא לי לקום בבוקר עם צליל מנדולינה בלב, קורא לו, לבעל הכי נשוי, באמבטיה עפים לי איזה שני טונים שלוש. מתגלח חילוח וסטרית, מקצר בערב ושערות. משפריץ E.L.D. קולון, כמה אפטר שיירינג, רסיס אחד או שניים ברלנטין לעיצוב האישיות, זורק באישה מבט רב משמעי, ונושך לה בשקט באוזן! אבל היא... מה קרה? מה עשית? מה קרה? מה? איזה חג? יום האב. איך אתה לבוש? מנין העניבה הנוראית הזאת? אמא שלך הביאה באיזה רוטב התמרחת אתה מסריח קילומטר אתה תגמור בתור סרסור בלונפארד אתה מתדרדר אתה מתברבר אתה מתכער אתה מתנצר אתה מתברזר זה לא מרח זה לא מטר זה שום זו שירה אברבור לאיש הקבור מילה אחת נסלזל ונסתלזל, בלי מוזיקה פליז, אורגזרה, סילבו פלה. למה אין הבנה עם האישה? אמרתי. שמענו. מושה! אני כבר במותק. שמענו. <laughs> שמעתם, אבל לא ראיתם. פליז. אני יורה, היא המלקוש, אני פורים, היא כיפורים, אני נוחת, היא ממריאה, אני כושר, היא מטירה, וכשבואה הלילה, ואני מלבן והיא משולש, אני בדן והיא באילת. מה זה? מה? אתה הולך לישון. כן, מותק, אני עייף, נופל, מת, ז"ל. בטח מותק, תלך, תלך, מותק, תלך, תלך. לעבוד, לאכול ולישון, לישון, לישון, לעבוד ולישון. ולישון. אבל... היא רוצה לישון. מושך! מה יש? קבה את האור בסלון. טוב, בסדר, רק אשמע חדשות. תזכור את הרדיו חצון. טוב, שמעתי למה לצעוק. תפסיק לבזבז בחשמל. שמעתי, אבל תגמור את בשבת. נפתור את במשרד. ובוא כבר, ופה כבר, ופה כבר, ופה כבר, ופה כבר, ופה כבר, ופה כבר.